أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شلور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفضات Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë vërtet i falë dhe udhëzojmë kërkojmë salavat dhe selam. Përshëndetit më të plotë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Besoftë ti besnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij vecme mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dëshor, ne të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave javore ku kemi hap një sikël të ri zinxhir të dërsave ku dëshironim të njoftohemi me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala kemi përmendur në shumë prej lexhëratave fjalë nga ulemat se boshti i kët kur'anit është njohja e Zotit dhe njohja e Zotit është ajo e cila për hir të asaj jemi krijuar pra për ta njohur Allahun, për të jetuar për hir të tij, për ta adhuruar dhe bindatina është edhe baza e kriimi to Andaj edhe i shojim shumë bre njërzve Të se nuk jetoj në përputje me këtë uh, synim Ndeshen me bazën e kriimi të të tërë Andaj s'kanë mundësimi e tu të qetë S'kanë mundësimi me u harmonizu me rizet e Zotit të bareke Dhe kemi përmenë se nuk është përqëllim njohja informative Dhe se këta ka mundësit të bëjë cdo kush Por se njohja e Zotit është përqëllim është përqëllim bindja informativ ndai ndai ti dhe rregullimi i raportit përball këtyre emrave rrogoj për qëllim që ti më di Rahman, Rahim, Ghafur, Tawab, Sami', Basir që ka mundësinë në mënyrë informative më di ti për një ditë, por disa dakika, por se është për qëllim rregullimi i raportit. Rregullimi i raportit përball Allahu te bareke ve teala dhe kryerja adhurimeve në bazë këtyre emrave. Njëriju kërë njëth, ma dështin e ti I lutët në bazë atyre emërëve Por shembul, dhe se neve Nuk e dim Se Zotit, shembul, supozimisht Nuk e dim se Zotit të barek e vëtjara uh, Nuk e pengon Dhe nuk e pafson as nisen Ka mundësi në kokën njëriju mos, mos me mujtë me lutë për diqka Apo Kër njëriju nuk e din Se Allah u të barek e vëtjara Shka thë në lejë salat e sam La më krihe le Nuk nuk e detyron kur ka Zotin. Mund edhe me Urobi se këta dhe kta s'ka mundësi mi lutse, mos përanoi. Apo sigurisht ka ardhur me për Injil të shtrembruar dhe te vrat të, të shtrembruar se kur kanë dashk kinse me lut disa prej bijve të Israilit disa lutje, aty thuhet se apo kinse Isa ose oseu ose, ose, nuk i dha ata do fjal, por nga shpigët që kanë ardh, se i kanë dhënë mos e ngushton i Zotin. Ekse më radh. Dhe këtë që vjen nga vjen Sen nuk flasim për Zotin e vërtet. Nuk e njehin Allahun Tebareke u Teala. Dhe sigurohsi që përmendëm për me ati arabit bedauit, i cili artë pejgamberi alayhis salatu selam dhe tha me madhështinë e Allahut ndërmjetsojmë te ti. Me madhështinë e Zotit ndërmjetsojmë te ti. Pejgamberi sa çka tha, subhanallahu, i madhës Allahu, si vallë mund si me Allahun më ndërmjetsoj të unë. Unë nuk nuk merret emrin e Allahut me shkutën e dikujt. Andaj, këtë tove do të, të rvin si pasojë E mos një ojës së Zotit Subhanehu O e tjale Dhe e dyta Aje si në neve po jetojmë dhe zër Sot kishë mi bo plan për ta ndru ligeratën Por se nuk e ndrua Dëshirojmë që ta bojmë një ligerat Dya po tre orësh Kudër flasim shkurtimish për jetën e pingamerit Aleji Salat e Sam Kukimi fol gjatë Ta përmledhe me, me një Ligerat Por se koha tani nuk mi afton duhet me saktu një Një dit tjetër Dhe ajo është që besimtarit duhet të shpresht Shëtësimin e vetë Për njëjarët së da të pëndodhin sot dhe zërë në bot Dhe është përdosja emrit Mohamedit sëllallahu a.s. Dhe modon dhe, dhe kjo lidhët me të parën dhe zërë Sa ta njuk e njohin zotin Me njoh zotin nuk ban ashtu Por se që ka tonë që e khullu sa më temie Dhe modon që i themi neve Në gjuhën e popullit shkelmi i fundit Abo shkelmi i fundit I kriminel vë është që këtë dhe zërneve në Kur'an në gjemë, se Allahu Gjeli Gjelaluhu përmen në Kur'an përgënjështrus. Apo, që dhe më në nënë, ka njërë së së dhe të i thojnë Mohamed a.s. më nuk besoj ty. Kjo nuk është problematike. Më nëtë me shkrujt njëri dhe me thonë, më nuk e besojnë Mohamed sa më si pengamër, s'jam si i bindë, nuk jetojnë me ligjët e ti, dhe kjo nuk ka kur farë problemin nga se njërë s Dhe i shojmë visa njësë të se da mundohen me, me ba një farë balanci në mes Asaj se na du të milan ato me ofendue Sepse e kanë përgjënjështru Muhamend sa me dhe kohën e ti Djetarëve zërë kanë nda Përgjënjështrimi Përgjënjështrimi Nuk është Italia Qa dhe më dhamë përgjënjështrimi Nëse njani përgjënjërzve, sot ndu njo Apo që janë plod Thojnë, na nuk i besoj mëso ki për nga merë nuk nuk është e njëjta sikur njanit ta përcjesh ata alay salallahu alaihi wasalam ai ka drejt domosht në aspektin qaderik jo sheriaatik ka na aspektin qaderik drejt me thon si besoj dhe i themi për kta kot xhenem dhe ka kërstim dhe ka alar etj etj por nuk gdo me përdhos ata apo domosht më dallimi mës asaj çka është vie kuqe dhe asaj cila brenda kufriateve von aspektin sheriaatik Ka mundsi me kriju raport cili asht për gënjeshtrimin dhe ofendimin. Në ofendimin nuk lejohet, zotë. Në ofendimin nuk i lejohet asnjë njeriu, musliman mundon dispozita ushmaron. A ndaj besimtarit duhet ta shprehë shërcimin e tij dhe ti dënohet. Dhe mjetrat njëri cili dhe është ma mesam, dhe i cili dëgjon se është ofenduar më asem, daj nuk i dënohet. Si si ka mundsija me pretendues se ka iman në zemrën e tij na, edhe ai nuk i dënohet. Apo sikur thoin do marr në meqeteci. Merë në me qëtësi Nuk ka mundësi me morë me qëtësi Nuk ka mundësi me morë me qëtësi ofendimin e Muhammedit Sallallahu aleyhi ve sellem Nga se vëzër nëse ofendohet Muhammedisam Dhe kjo merët me qëtësi Atërë qka jetë monë në dunja Që ka vlerë diqka Dhe bon Leta, leta shpjegojë dikush Nëse Muhammedisam përdhosa dhe lehotë dhe kjo Qaj të shahë dhe cënohë Dhe të ba të alje me ta Qka jetë monë diqka? diqka Qka jetë në dunja diqka ta preksh Qa jetë, nuk jetë asë një sen A da shenë kërës a vëndemi e dhatë Se dalon përgënjështrimi E qëra ka mundësi përgënjështron Abo dhe shirku Shirku Në kuran Allah u gjithë e florë Për sa ta bojnë shirka, ta bojnë kufor Kjo ka pëtine besimit tanë Shka dush beso Por se talja dhe ofendimi Dhe e, kriimi karikaturave Kjo dhe zrështë e palejushme Dhe kjo besimi jonë musliman Në nuk besojmë xheleohet dikush, jo vetëm Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, As-Musaid, As-Said sallallahu alajhi wasallam, As-Dibing Omar, a dove sam kurhin në Mekë, kur e shliroi Mekën, i pa po atë do 7 orë të vogla. I pa po do 7 orë të vogla ku kë ikishin, ë, do të thonë, kishin gdhendë kishin bënë në formën për Ibrahimin sallallahu alajhi wasallam dhe Ismailin. Ro, kishë isma, e janë bënë me guri, Ibrahimin dhe Ismailin, to bë fal mesxhijeta. Të bo falë me shijgjeta Qëka i tha kënë osam? A i tha e drejta e tëre Këto qështu e kanë menua Nuk tha qështu e dhe zër Allah i tha i malkoft Allah i malkoft ata Ibrahimi sa konë qështu Ibrahimi nuk a konë falë gjorë Gësa ata kanë e portretizu e në ngur Se Ibrahimi e Sram ka bo I ka mor ato shijgjetat me bo, bo falë A i ka artë kunder të me luftu e atë Shkurtimi dhe zër Ta një nuk është tema Do të sërteni dit Me lena lov një lecture kush do të më prezantojë 3 apo 4 orë me një ders më përmbledh historinë më sa nga fillimi deri në në mbarim që ti ti bindim i vetë tona dhe të tjerët kush do më bind se Muhamedi sallallahu alayhi wasallam më sa mësh vija e kuqe më sa mësh vija e kuqe nuk lejohet të më ofendojë Muhamedit sallallahu alayhi wasallam beson mos beson për gënjeshtrohë është puna jote thuj që s'mam mushmen që ja pejgamber është puna jote tallja ofendimi vizatimi karigaturave kjo ish vi e kuche doz ndër kta skoj mon na me pasje diçka ty e kshmit e galu skoj mon ndër kta kush nuk nervozohet per pejgamberin sallallahu alaihi wasallam skoj mon ne njeri ajleta sa doje leta filozofoje cështje mbetet pa imon na lush me allahun se allahu ti mbuj zemrat tona me dashurin te muhamedit sallallahu alaihi wasallam emri radh doz esht emri i 40 me radh me lene zotit te barekehu te ala dhe normal këtë emri i bashkëndit dhe një emër tjetër do të thonë një trajt tjetër me këtë vohon 41. Pra sot do të kemë emrin e 40 dhe 41 të Zotit te bareke ve teala. Në këtë varg me Zot. Jo ë në sens nuk renditen emrat Allah te bareke ve teala. Me bon, neve nuk na kanë ardhur donia jet apo donia ditë emrat e Zotit të radhitur. Emrat e Zotit të kanë ardhur disa përmes medije por dietar nuk i kanë marr ato. A do të bëj voz, por në këtë vardë jemi të emri 40 të seneve, po e po e flasim. Emri i radhës 0 është emri Xhakur. Emri i zotit është Xhakur. Ka 14 jetë Xhakur dhe ka 10 jetë sheker. E murmur në lehratën e fundit në tefsir, te fjalë Allahu te bareke we teala, inna safa wal marwa tamisha'a illah. Safa dhe Marwa janë prej shenjave të Zotit. Fëmën haqqë e lbejte, au i të mëra, fëla gjuna ha lejhi Kush ban haqqë apo umre, s'ka gjuna me bosaj në safa dhe mërwa Qëtë allohë gjithë në funë? Fëmën të tëwë a khajran, fë inë në allahë shakiran Fë inë në allahë shakir Kush donë me shtun nga veti, khajr, nga vullneti A thërële të diës allohë shakir E përmendëm se dojë flasën për, për këtë emarë Ta një vëzën gjuhën Shqipe dhe këtë si kletë gjithëmonë dhe njemi pas Këj e mër e im në allot shekir Edhe shekur Nuk ka sinonim në gjuhën to Dhe mërën e kini atjetë për këthim Falëndëruësi Mirë njohësi Apo, a i cili falëndëron Edhe është mirë njohës Por se këto nuk e plëcojnë im në allot shekur E që gjithëta shumën gjuhën arabe Që ka i bje shekur Dhe si si kuptohet për allohën Të bare kje vë tële. Por sa po kuptuena do ta huazojm një emër që dim çka çka po vlashet, por në aspektin juridik sheriatik emrat e Allahut nuk përkthehen në gjuhë tjetër nëse ato se plotësojnë emrin. A do për shembull ekë fjalën shakir, pastaj ekë shekur. Dhe dijetariku ngande, cilë do dallimi mes shakir dhe shekur? Kto domodin duhet dashmë mësuq ç'i s'ka dar gjunë arabe dhe mos më mos më i përkthy. Fjala më e parafort është domthonë min johos. Apo falë ndëruës Ta një fjala mirë njohës I cili shfaq njohje të mirë Jep njohje të mirë Falë ndëruës A i cili falë ndërime Jep ndërime Nga se në gjuhën shqipe përdojrë Fjala falë për me dharë Apo përshemë njërës i thëjnë Alloj të ka falë shpirtin Alloj të ka falë shpirtin Në kam përcëdhim Të ka dhonë Nuk është diçka që të ka dhonë të ka falë, se nuk është para primit i qëka tjetër qëtë me thonë të ka falë. Sy si do qohë, dhe monë, falën dëruës dhe milionës, këtu pari do të cilemi me këtë emër. E, e gjeratën si sa konishtë të andojmë në tri pjesë, pjesë e pasë, në aspektin gjusorë, qëka është shekit, që shka është kuran, edhe cilat janë nësimët që neve duhet të imarën nga ke imërë. Filëmi që dhe zërë, emre Allah u gj E cila aludon për nëzirjen pah Nëzirjen pah të një fjallën lëvdruse Apo vepre lëvdruse Si shenë që e ke pranu me të mirë një vepre për për tjetërit Edhe njëherë Fjalla shëkera Ne e përdo në vezër shqyra, po? Shqyra zotit o, Kjo është sh shukër, i thojnë shqyra zotit Ne e përdo në gjunë shqybe Qka i bje në gjunë arabe që ta kuptojnë kur anë i biyë kur një yere apo krijes pas sot ta kuptojnë para Allah. E marr për dikujt një të mirë. E jap dikujt një të mirë. Dhe ky është as në raport me këtë mirën, e jap një shenjë ose fjalë ose punë që i jep atij sinjal se unë po e pranoj me të mirë këta dhe të jam mirënjohës. Do të thonë unë po e pranoj këta me të mirë dhe ta di po jam Konfirmuos miratues se kjo e mirë është e mirë dhe tim kë do mirë. Kjo është shukur. Po kjo është shumë interesante kur vjen prej Zotit. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja ka folur shumë gjatë për këtë emër. Nëse na prometon kohë do të të përmend disa për fjalëve, nëse jo, ë e përmbledh me në fjalë të përgjithshme. Se është interesant se ky emër, Zot. Ibn Qayyim al-Jauziyja thotë, "është ky emër i cili çelë der për xhennet." Përndryshe, s'ka mundsi. Një kujtot një emër që kemurën të laut, i bënkaj me gjizhje, thamë, mësë më kanë ke emër, së një të në ropi. Cilë është ta emër? Halim. I buti. I si thamë, ta ka kryu e fizikën, edhe ti në përmetë kësaj fizike, pro mrejna kapë, dhejdoj operacioni, të sinin ato. Zemra, stomaku, mëllqia, bubrek, eksumerat, qarkullimi gjakut, të sinin ato. Nërsa një vetur me kalë, gjitha gjurë me banë, po kamionë, Ale ma gjunë, aeroplan edhe ma gjunë Allahu gjithat të operacioni ka për mënëja të sinin Apo, që ti të, të funksionësh Dhe mbulimi Pra mos më kanim në Allahu të halim Të shënjeton rahat Dhe skimun si me Me i dalë borgit Allahu Tanë i lezër, kjo përket dunja Sa i përket akirejtë të lezër Si kërë Allahu mëstisht e i cilësu Me këtë emër Skish dërëp që na e cilë gjëmënetin Kjo është hyrje për ta Për ta kuptu këtë emë Pro shikur Allahu gjillë gjillë allu Mos ti mirë të er, veprat e ropëve të mira Dhe ti trajton të neemën e ti shakir dhe shëkur Shqelët dhe i rraqenit Se s'munën kur dikush me pru Barabar me bleje artikullin Allahu Ande dhapin nga mërë a.s. Ela inne silat Allahi ghalje Med vërtet artikulli Shqivaje ka qytë silat artikull Silat zosan shka del në pazar Zosan shka del në pazar Ka dhome nësam artikulli zotit Shoma ishtë rajt E artikul i Zotit o Gjenejti Që të ta shomin hadithë Se për mësa me kamohu Se dikush e fiton Gjenejti me punën e vetë E kamohu Allah u gjelar Se dikush e fiton Gjenejti me punën e vetë Madje Allah u e ka po prej kufrit Arritjet e njeriju Në këtë dunja Me ja përkacu njeriju vetës Dhe kjo shumë rëzikshme vëzë Allah u e ka përmin shumë prej kafirave në Kur'an Kriminel Të sidat Kur kan arrit ndonjë diçka prej prodhimit apo arritjeve, pasurive, tokave, ja ka përkaçu vetes. Ka thonë unë e kumbo këtë, unë e kum punu këtë, unë jam konizoj. Kjo prej kufrit, Allahu e ka bëvë këtë kufër. Andaj Zoti Ontebarekue Teala mëkat e imët i pranon veprat e pakta të, të robve dhe uaqel deri në zinëti. Seri re, reali robi sa do me punu prap pa kusht. Se hak i Zotit është është i madh. Pra Në spektin në gjurësorë lezer, këtu silët në anajë. Djetarë të gjurës, kanë tha, shukër është lëvdatë, për atë i cilit ka bo mirë. I thëjnë, shekërtu hu, au shekërtu lehu. I thëjnë, në gjurën arabe, për arabti thëjnë, shekërtu hu, apo shekërtu lehu. I shprejha, mirë njojë, të jam mi njojës për, për këta. Gjithashtu, kanë tha, vjenë në gjurën arabe, shukër, Kër kafësha në e nëzirë hajën në tërëpë O shemë o thonë, ishtë të këra e dërë Ha, vë është këra imtele e lebenën I thonë për hajvanin I thonë shëkerat Kër mushët me qumsht Shë mund tja e përshqimin Ajo e këthen me qumsht E arat kër të shojnë që hajvani është mbush Da një ka të të ajë mish Apo qumsht, i thonë shëkerat E tani pëse i kanë thonë shekerat Se ketë shka ja dhash ma këthej E ku këtoni? Monë gjuhë në rabë dhe zërë Fjala shuqyr Gjithë monë vjen Kur dikush tjep tja këthejn Edhe e këndër ta Gjithë kush që i mërdi shka Dhe ja këthejn I thonjë shekerat Monë tja ka E kanë gjirë E kanë gjirë në, në pa Gjithë ashtu I thonjë edhe Shekir I thonjë Dhe monë Gjithëve Gjellë bërta Kur dal Nga bima, dhe më një thënë arabët që kjerë dhe më ka, ka lulzu lulja e ka ndjera të në, në pa Kjo ka arë në aspektin në aspektin gjusor ndërsa shkurët i mirës dhe zërën ka dhënë djetarët shukër cilët rreth shtimit dhe shfaqës A dhe të da shofëmi se nga em në lovët e shikur e kuptonë edhe një meselë shumë të rëndësish me të fejes dhe ajo se imani është fjallë dhe veper Shemë, disa Namaz jo, zeqat jo, haqërim jo, haqë jo, abo, dhikër jo Si e falendëron zotin ti, pse nuk del më paha jo qka, qka ti nga se në gjuhën arabet falendërimi Mir një oj ashtë më duka jo A doj këshiko arab të dojnë, u um mush, hajvani me, me kafsh, alopa me, me qumësht, shekarat Dëhon, shifët ajo, a i qiminut ma hajvane di Ç'kë lop çka ka dhe ç'kë lop çfarë ka? A e shoh nëna vlezër bimën e cila jëlbron ai ç' nuk jëlbron? E shoh. A e dallën ato kum pjellor apo bjellorës? Pak, më pos, elma disë ç' tok, zërdgur ç' toka tjetër ka ka bërë çet. Andaj, e, në gjuna robë shkurtimisht, cilën. Fjala shukurt rreth shfaqës me nxjerr jashtë dhe shtimit. E te kjo shtim i mëna mën? Se na duhet por me kuptojmën e Allahut se boza e emrit Allahut Shakir është ai i cili shton. Do të thotë jo fia për ta kap inalloh shakir. Çdo çdo me Allahu Shakir, ma parafta ma parafrda është me përkësi ai i cili është mirnjohës dhe shtuos. Por Allahu nuk e merr pe në robët në punë vetëm se është. Xhella xhelal. Nuk jam Allahu në robët në punë vetëm se Ja shton, prej të mirave Nërsa në aspektin e qijave është i drejt Nja nja Nësa në Kur'an e gjenë Vepra njëme dhjet Njëme shtadhjet Njëme shtatëqin një Shtuës, shekër është Allah të bareke Uetarë, kjo bëzit shakarë Në gjuhën arabe Një meselë e këto është Nuk do të shpegojmë gjërësisht Shkurtimisht A ka dalim mes shqyqirit Shkërë Dhe handit E hamdine kemi morë të fjarë Allahut Elhamdu lillahi Rabbil Alemin Hamdi të kënë Allahut Zotit e botrave Atje kemi thanë Kujti kujtojtë para tri viteve Kërë kemi shpiku surën e al-Fatiha Se hamdi është shpreje Speciale për Zotin Gjelalu, Nërsa shukri është për diçka tjetër Tani, janë dy mendime të lemave A janë njësoj shukri edhe hamdi O shumë në nësit dhe zëmë e këptu Shekhe këllu i samën të imie I më në kajmë e Imam Qurtubi. A të tjerë për ulëma dhe më ke thënë, do të thonë, anon se dallon shukri pe hamdit. Shukri mësht. Hamdi, do të thonë hamd. Tanë na e ke më përmendur atë se s'ka përkthim. Hamd është lëvdot për një cilësi të lartë dikujt. Cili është dallimi mes hamdit dhe të shukrit? Ibn Qayma ju thotë. Shukri është për atës që ka ti e madhë Ndërsa hamë dhe është kur ti shprejnë lëvdatë Për atës që ka s'ke morë kur gjohë Por shemë, me kërtu ma, ma shkull Tëtë i mënkaj me gjëzije Ne nuk thojna shëkërnë Allahe Ala hajatihi Wa semëri Wa basarihi Wa ilmihi E tjere tjere Ne nuk thojna shukër Shukër Allahut Shukër Allahut Se Allaho është i gjohë Se a i shë Se a i do gjohë Sa i ko a il, sa i ko rahmen Nuk thëjna qështur Po qëka thëjna? Elhamdulillah Hamdi takon Allahus është Semia, Basir, Alim, Gafur Nërsa kur thëjna shukër Kur morë në të diqka no, Kur ti ke morë, jetën të anë Thuë e, e falenderoj Shqyqin Allahus që me ka dhon jetën Synin, veshin, buken, shpijen Komoditetin, ratin, ekstumerat Falenderimi takon Allahus që me ka dhon islami Shukër, të të ka dhon Pra kur ti merë I thëjnë shukër A kur i thua allaud Faliminderit Ose lëvdak Për cisit e ati i thëjnë hamd A kuptohet? Por shemën ti i thua Elhamdulillah Eladhim Handit agon allaud Të madhit Realisht Ti qa ki fitu pi allaud Që është i madh Konkretisht Shke fitu kur qo Në no E është i madh Ti e ditit si të madh asetit Pra për është i madh A bo Por shemën kër ti i thua Falenderimi ta kanë Allahot që Allaho i din ditha gjerat Qa fiton të pikësajna? Konkretisht, konkretisht S'fiton kur gja Po kur thu faleminderit Allahot Që zoti madha shëndetin Këtu ka një lidi I thun t'alluk Ta shuka lidi një met E t'jeke e shfaq shukri Kjo dhe zër shkur t'imisht Adha shqe i khurusam të imi e thot Dhe i mënkaj me gjuzije Hamdi i ta kanë Allahot Për atët që ka i përket veç ati Si qenje dhe cilësi ndërsa shukri i thuhet kur na kemi marrë diçka kur na kemi marrë diçka prej Allahut subhanahu te ala prej pemirave dhe begative te Zotit ky ky emër vjen kuran ka 8 ajete katra ajete ka ard shukur dhe dy ajete ka ard sheker cilësh dallimi mes sheker edhe shukur gjuna lova besarap kur dojnë me rit në emër ja vijnë dy shkronja stes për shemb kur dojnë me vë kemi parlën te imni Allahut alim Në sens, i dishëm Gju në rapë e bat alim Alim Nga folja trash Ishtohet një elif dhe bat alim Por a rapë kurdojnë me thonë Si që kjo plëtsun që këtë cilësi Ja shtojnë di forma Forma e parë është e Hekin elifnë dhe bojnë je Dhe jeja është zgjatje E kënë mësu të gjëvit kështë kam su pak Zgjatje, jeja është zgjatje Dë më thonë, për shemë i thonë Alim, gjithë, alim. Që kjo jeja, që ka i thonë Në që këtë cilësi o i plotke Apo e ka një formë tjetër E shtoj në vavin I thonjë përshimu Gafir Edhe gafur Që do në në nga fur I plot në që këtë cilësi I plot në që këtë cilësi Tani, Arab kër e kam bërdore Kam bërdore për njerësi, normal Kam bërdore për njerësi, së kjo është Përshim, kër i kam thonë dikujt Alim, shumë për dyke Duhon, Gati se i ditë plot gjëra Nësa për Allahum, i takën Allahu të barek e vëtjala, cilësit e plota. Andaj, shekur është forma me e plot e Allahu të barek e vëtjala në cilësit e ti si shtuës dhe në njësë. Ka arë në surën fatër, ajetë e tërë dhe, thëtë Allahu të, të, të barek e vëtjala, li uafiehum u gjurahum, wa je zidehum min vëdhli, inëhu ghafurun, shekur. Thëtë Allahu të, të, të, të barek e vëtjala, duke full në konteksin, e besimtarë dhe të sirët e ndjekin Kur'anin, thot që Allah u tua plëtson atyre shpërblimët. Që Allah u tua plëtson atyre shpërblimët. Ta një shiko që karë, tu a plëtson dhe karë, ua jezi dhe hunë, dhe tjua shtoje. Dhe tua shtoje min fadlihi, nga emira zotit, sur e fatir, a i ti të rridhe. Ta një dhe zërë, kër një anje bën një vepër, dhe Allah u thot që këtë vepër një, Po ta shpërblej 700 herë Një herë e kebo 700 për ta shpërblej Që ka dhe? Jeziji dhe hu Ja shtonat të në Nga vepra Vëndetare e Zotit Fadl Fadl i thonë një shkallë që ti do me dhamë prej Dëshirës tane Shiko cili e mërkartë të ne Inë në hu ka furun Shëkur Ajo shka fur Dhe shëkur Dhe këshirë këve zërë Gjithmoni më në ka imel zhvithot Emrat në fund të jetëve Dhe E mbullojnë a jetin që ka arë Kërora a jetin të është emri zotit Pse e bënë a zot që ta Shukot që këtë emër Tani kër Allah i shpërblim barabar Me vejprat Li u e fiehën që e punë Që e shpërblimin Ka thonë gafur Pse gafur dhe zërë Shukot që ka ndodhë me robin Shukot që ka ndodhë Robi dhe zë kërë shkon në khirat Ako vështë mira dhe të qia Ako e dhe të mira dhe qia Besimtari maj mirë, ku qëkojve Allah të ka edhe të qia Ka borç të zote Ka borç të zote Ka jetën e ti, shëndetin e ti Eksistencën e ti E tjera e tjera Nga të mirët Allah që s'pagun e që Allah u qëve kure merë robin dhe dëme shpërbli Shka van? Thot, që që të punët e tu a i ki Dhe në emrin nga fur Po t'imlojt të qia Që vevrat Që shpërblin Barabar Kur vienë emri Shekur, nësa Allahu e trajton Robin me emrin Shekur, thot, ça do të fshia çka ti më lum, që do të të mirat, ti shpërblijm. E çdo të mirat tash përbona kinse kibovesh mirë, apo do të shojë. Ky është trajtimi i Zotit. Prandaj, ka orë në Kur'an Ghafurun Shekur, e mblon çka më lum dhe ja shton të mirat. A ka mundsi në ndonjëdhënë me trajtu diqysh kështu? A mund të më trajtu diqysh kështu? Ti, për shemb, më pas bota këshia dhe më pas ë me çein për shembull i pa dgjuhshëm, i pa disiplinueshëm me dikan, dai në formulë anketë kit falte edhe çështes. Maksimumi a ja më thon hallall ja. e kia. Maksimumi. Dhe ki maksimum zakonisht nuk ka ligjet. Po paramen e Zotit, më lon, më thot bëri sot mirësh e kia, sai sot mirëvazë. Samun me qanad, si shamur me borobë, çe na si muslimanë që presojmë me injhenat me lejnë në Zotit e Zotit të barrek e vetalla, çka bën realisht. Ni farze fal. Doni hard tu shkepu Qalit dhe një sunet Abo një dhe kërë shpejt Qaban Qetër në kokit në arkëtime qon Qetër në kokit në zbavitje E me ketë Nëse tje mle, mleje djetën tane Qysh mund është me një gjenet Sa, sa kohë gjatë të shmëlejt për Allah Me dhe dhe gari A dhe Allah hë thotë ghafur Që të po të imloj, që të po të ishtaj E lusë me Allah në që Allah të të drejton me Butësin e tina Ka arë në surën fatër gjithashtu a i të Kanë dhanë me gjune besimtarve Vërtet zotë i unë është gafur, shekur Dhe shikome ze kur besimtar të përmenin zotin Edhe kemi përmenin Se Allah ku na kam sun e me qish mulut Pse na e ka vendos shpesh emrin gafir Gafur Sipse ka njeri ju nevoj shumë mumlu Mumbulu Shumë ka nevoj mumlu Mos mu ka mbulej se Allah u të koritën Ketë njëri me tjetërin Si shka thonë uh, Hoxha i Spanië se bu Abdillal Kahtani në në njën Etina mos më na mbulu zoti, si jot na selam në një teatrën. A ke vërtetë zëra jo? A është vulbulizim? A është vërtetë se Allah migris për të sifonuar në një teatrë? Është vërtetë Allahu. Është vërtetë se ne valla mos më na mblu me perrët moja. Na nuk e këshish me një, një teatrën. Qiç ka dar plot pe sa orat që kanë dhënë me pas xunat errs në afrot kur kush. A di kush është i sigurt me çudo orë me thonë me pas xunat err të unë vin njerëz që vjen Ramir. Shumunet me qudore në kërgosh dhe zhët Shumunet ti se E, e, e zbulon zotin në të bare kjeve tane Nga se njërju është i ndërtuar me të këshia Banë të këshia vazhdimisht A do shikon sa atmi A ti këzo është A ti këzo është për shëndetjeve të njerëzve Mirësijës të njerëzve Bësheshtë të njerëzve thu, Që bëj mirëja mëne Haron se A tu të mluaj Se me bomet gris Kuku për kejtve Kuku p Rabben aghfirlana uzb muller muller shakurun do është me njohës dhe shtuaj gjithashtu ka ardhur në sura ash-shura ajeti 23 qe doallahu te bareke ve taala wamay yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna kush e bën një të mirë hasan një të mirë nazid lahu fiha ne ja shtojnë atij ne ja shtojë vallahi ky trajtim i Zotit kur kushtoba ti më bën një të mirë ai më ta shtoj dinive andaj për shembu ka ardhur në hadithën e Isra se Miraxhit kur vemë sa më ka kërkuar Allah zbrit në amoshën e ban umat jam kur ka zbrit në pein shej ka thon në fund ka thon shko te ju pesë tone nuk ndrom fjalat tas 10 andaj neve kemi përmendën shpes se ai i cili le pesë vakti ka lan pas 10 edhe por ditë që i ka lan ka 50 vakta ka mundi me shputu una jara, aj aj ti sheu bon disa orë rafsh habe mos e shtrëngu gjatë shumë se apo u shqoqto për një virus qi alla është diskutoshum e shtrangu kët donjën e lan e lan edhe frymën dojmë jonal. Nëse kur bëhet punë për ahiretin, kur bëhet punë për Allahun, më më më but pak. Më but kumi chuaite. Kumi chua dite pejgamberi talle sallatu wasallam. Në anë njëri ti që le pa vazh namaz i galon 50. Ai ti i fal pesë sika, ç'problehet me 50. Kjo e mirë zotit te varqe. Wa taala. Sallallahu jilwala inna Allahu ghafurun shakur, sepse Allahu është ghafurun Dhe shikohet dhe zërë ajetit si është formuluat Kushe bën një të mirë Ja shtojna të ajo e mirë Të mira Ja shtojna allahu gjelë gjelaluhu Të mira Qatë pun shka e manovit pak dvogl Allahu thotë na kure pranojna E rritna E rritna Në të shumë i ajetit allahu të bareke Vëtala Gjithashtu ka anësurën e të gabun Ajetit 17 Allahu të bareke Vëtala Intuqridu allahe kardan hasenen Në të të të të të të të të të t لكم لكم أبو, سيكا, تان, زoti, i dyazhfuhu lakum wiyaghfilu lakum wallahu shakurun halim na shay'u ibni allahut huwa apo sigur sigur disa orientalistat kan than ja zoti i muslimanve kërkon huam kuran apo do kjo es ignorance nga mbi ju na rab se fjala qard fjala qard esh nje pjes se dikush e kërkon me ta shtuar dikush i cili e kërkon me ta shtuar do von Me sejnës, kur Arab i thot A kërëdni A kërëdni E ka për qëllim që kët, në këtë akt Shtohet Kjo e marta E Allah u thot Kushe jep Allah u të hua, kard Që i thot kredit Kushe jep Allah u të kard E ka për qëllim qëfar Bjema të ta rriti A, a ka lip që kipi për nevojës ap, mua. A për ty me të një muë A për Qikur njënë të ty mi thonë Bjemi Një qinarë o të ishtim biznes të këtaj një qinë mi E një një cili Senin këtë të fundit Qka thot, apo një qinarë anëzor këja O jam të dash me të shtuë O jam të dash me të punuë ato Me i ba, ma shumë Allahu qatë kur i lip për njërë zërë lezër Jepni Allahu E shka është ma interesant Jepan kaj me qëzijë e thot Kur Allahu lip i rob dhe jepni hoa Ku thot me quë Behamu Ja, që jep me vëkarasë Kjo është edhe në të Allah A të shkartë hadisa i Bukhari Që pejme më samë Thotë, Allah u gjelë gjelalu hu e mërë Robi dhe i thotë Une usmuna të sëmë vizitove Kjo është në bazë në kuptimin e të të tekstet I thotë Allah u gjelë robit Une usmuna të sëmë vizitove Robi thotë, jarab, usmua është Thotë, usmua filani robi jenë Unë jam konë të aj Unë jam konë të aj Me mbrojtje, me kujdes, eksemerat Andaj, kë Por, qka është bjema, ta shtoj E dhe dyta, nuk thot bjema, ama muhe Qoja fukarajës Kjo është dërtimi i, Zotit Tebare Kjeve Teala Thotë Allahu Gjele Gjele Aluhu, kush jep Allahu të hua Të mirë Qiko të mirë, dhe se Dhe në kuran gjithmonë, kur jepë së dakaja A, vjenë me, të mirë, në formër më thë mirë Apo, me pastruhe, e kësë me ratë Në me thonë fukarajës, a, me arë se Së po më, më dashë, të më lipë Jo nuk i d Allahu thot qaulul ma'rufun khairun min sadaqatin tatba'u mi Ta, wa'aza. Me ia thon dikuj një fjalë të mirë, Zoti ti më oft Allah ti hap rrugë, a më mirë se mi dhom parë mi jap për me. Tah, çe kish ka një emocione. Që nuk ka e mirë gjë. Që nuk ka e mirë, që e ke keq. A thashë kur'anin, ja jap një të mirë me të mirë. Edhe edhe formës se si ja jap, duhet me ia dhon me të mirë. Çka ndodh? Yu dha'if hulakum. Allahu jau shumë fishon ato. Jau shumë fishan ato wayaghfil lakum wa ufal juw wa Allahu shakurun halim Allahu ash-shakur halim a kemo reimin Allah te baraqe ve taala halim gjoj vazo katrahet sen quran se vërgëtimi shakir nuk muket formulë shakir nje emër ose sa sado dikush pse Allahu ndonjëherë ka niroj me disa formulime apo sigurisht e tham gaf gafir gafur rahman rahim e pun qaima juje ka t'shkruar me kta Thot për shkak, për së smëris të lartë të zotit ton të barek e vëtjale Allah u gjele gjele, aqë që i plotë në qenjën e ti Logika, mend, s'kanë mundësime e perceptue Allah u ka shumë emra A di ne e kimi përmenë në fillimin në gjëratave Sa Allah nuk i ka në thanan emra Po ka më shumë se në thanan Ka emra të cilat në këtë dunja mënaj pas kadu si kishmi kuptue Dhe nëse i marvezer emra Tha shkruje në kok Këtë emërë që ka një ka ka dhuallahu në Kur'an Dhe në hadithë për nga mberi së sellem Të gjitha i kuptojna me logjikën ton Qëllë ndush emërë Hiq pa Pa, uh, pa përja shtimë Qëllë ndush emërë që ka e merë Ne e kuptojna Dhe shtesë kësaj Zhe emërë që ka allahu ne e ka tregu se aj e ka Ne nga pak Apo shumë e kemi edhe ne Mere Qëllë Përdojnë Emrin të Allahu gjeluala, Allah Apo A nuk është nefë si njëri ju të indërtuar mbe Dëshirën për t'ju në shtrutë të tjerët Cëllis ka qëf dhe zë njës me ngu kejtë Cëllis ka qëf Allahu e kryon e vladin Nat instik që mi u bind babës A dhe ki pa dhe nanës nuk i hikaj Kini po far komoditeti ka baba Para me në fëmija mu paska një installum Ta mam da atë pitis Njef mu Kush kish vujtë me majt e vladin gatë Jo po pak s'mi jamu larguaj me një era ftohtë e ti. Nga rrein mbas ty pse? Allahu e ka instaluar që ti je më i madh dhe në një një periudhë. Pra njeriu në nefsë ka çfar? O da nefsë qort ka aflaham min zakka. Ka, ka shputuaj icili e gdhen nefsit. Se nefsë do të qort, kishë vëzotë disa kohë. Shejhu Samed Mia thotë çdon nefs ka çata që i dhe mjetat, shdo nefse ka pas Firauni. Po njerëz kanë takat do e do s'kan takat. Ju na shpash në ndonjë, e shajani zullumqtar. Realizojm nervs në tononë të njëjtash ka është, e është e aj. Ndodh dikush me shtyp e dikush ska takat. O dikush ka opozitë, kush ka opozitë. Po për shembull, e gjentin një ka njeri i cili e vran popull, se ka takat, një hani e rrejali me vacë, ska më shumë. Ska takat. Po muvat ska më takat dhe kish bot njëjtë. And then there's a next again atilla. Cilë Tilla asha i thon uluhia, dashuria për në shtrem. Dashuria për në shtrem. Rahman, a kuptojmë mshira. A kemi mshirë? Kem. A, a semi Dëgjuhës, basirë, shikuhës Gafurë, falës, aja falë dikujna di Kabit, aja cili mlerë Elbasi, aja cili shtrinë Shaker, aja kuptojnë ashkaran shaker Halim, aja mbullonë di dikujna Krejt e imrat e zotër vezër Qëka ne i ka dhonë Allahu Ne i ka dhonë për puthim ata si që të duhen Me ne i paska dhu Allahu një emër Të si ne kuptonë me lasë që në se kuptojnë Që atë duhet a e emër Nuk mundu shtë të me e kuptuhe Qikur që ka thon Venë në qilë, vetëm se është një melasë në ruku Apo në se ishte Apo në kiamë, derin kiamët A më në kuptohë të këta? A më në shme kuptohë të vezër? Allah e kirion një grumët matë me legve Një anë në rinë në kamë, kiamë Derin kiamët Që shme kuptohë të? Allah e ka një cilësi që i meritana i qështu të dikushmenit Gë ditë, derin kiamët Një buçta, që farë far ka kjo? Se kuptohë të? Andaj kë Se pse e kryon një kryese cila Ka shprastin mrejna Andaj djetarë kemi përmenive Të kryimi Ademit Se me lacet që kanë ditë se banë fesat Ademi E kanë pasë po e mrejna është fakt, Kjo mrejna gjyksi Se ne ka thonë Shetani e picitu e kapi une Shumë e kipa dhe se kur shlon buka Kapet e nervoza Apo andaj në Ramazan Isha njërë zi se Thënë e kapi Ramazanike E ka ka barki Ka pra mazoni, por kjo është prastina Këni pa kur ka epsh njeri u vëzër Anden kur anë zinaja Në gjithët me vrasën se, se kur njeri u ka mbledhje Për muzbraz Edo është, duoni, i fokusun në zinaj A ive edhe vralë Nësë si, si binde të dikush Anden dhe zër, kjo e mrençmja E cilja, përshemu, këni pa kur ha E thu tash mirë, ka dhe Sa shmuna me forë A më dërsa s'ha buk njeri u dridhët kop nervoza, eksumera. Ëndër probleme të tjera gjithmonë vëzët, nëse janë dy palë që kanë problem, ta di se njëna palë apo tjetra s'është i pëlqur. S'është i pëlqur. Nuk keni pëlqeu? Çka problem? Nuk ka problem. Ëndër vëzët, kur e krijoja dëmin me zbrastin, më lau të them, o oh, zot. Po ky ç'u ç'u doran mole që më boi vadat. Ç'u doran që më boi vadat. E do ta unë me këta ndryshëve. Ky ban vakë 60, 10 ban dëgjuna, ne istigfar, e sti xenë nga çikolazat melatit janë krijuar po një fort ato ndoshta dinë emra zotit çfarë i bën shejkhu samedia çë na si dinga dhe ka emra zotit që Allahu sheka ka kalu kurkuna cilsi kurkushi di ato vetë zoti subhana ve taala alladher allah u jela kuran kuran wa ma qadara allah haqa qadri desto kadi qadrin allah kush është zoti jexel jexel keni pa dallzim një arë për shembull internet hëna të tashin 90% për shembull çka ka mësua allah te bareke ve taala me pa token për larë Me po yje, me po dilë, me po hanë Shikob e toka sa e vogël dhe ratë Kushie ti në dunjo Kushie ti këtë në univers Kushie në tin, tin në cindra miliona vite Kushie On. Ti 60 vjetë sa i e bëzore më nështë E pa mësë del dili e ku me ti di qka Dil në dil, dil në planetet në orbitat A ti sa i vogël i e E jesës shumë i vogël Musë për paskon në deri Allahot me Kur'an si, si, si një bubratës Kër gjohë ma shumë Si një bubratës Andoj surja me e ma dhe besën kur anë, kërre kime përmeni neve e, Surja me e ma dhe në kur anëse ko e emrin Surja e? Lopës Surja e Lopës E gjithëtor kërdo pse ka morë surja e emrin surja e Lopës Se kryusi njerit është dhe kryusi I Lopës Dhe i mërët një andru vena dhe në surja e vëkara kime përmeni Sa lau një palt njërës jo ka ndru veni Kërre kanë tepruve Jehudi që i ka bërë bon. Andoj teoria dërvinin nga e prapo ësht Teoria Darvini thot se njërijo ka për lërën për majmunit Ato është hëta Gabim në, në bazë Ndërsa nga anë atjetër A shëndru njëriju në majmun? Po, dhe zërë Allahu jahudi ka shëndru në majmun Dhe ne kemi përmenë se e lisonetit thot Majmuna, bash majmuna Komplet majmun A të dhe zë shiko njëriju Se Allahu qëllën mës me e ndëru kush jetë Andaj, zotë i unë të bare kjo e tjara Në ka të regu prej emrave Që ne e vë naduën E jodësë të gjitha emrat Allahu të barëk e wa të ala I ka zbulua Emri Allahu shakir Ka arë në surën e lë beqqara e përmanëm në lë zirata në fundit Ajeti në që në pëzatë e tejtët Allahu të barëk e wa të ala Fë inë Allah e shakirun Alim Allahu e shakir Edhe alim Gjitha shtu ka arë në surën e në nisa Ajeti në që në që në që në që në që në që në që në alim fadhallahu tebaraka ve taala ma ya'falullahu bi adhabikum çfar i duhet allahut me ju donu juve nëse ju jeni falëndërues dhe besonë do bon si si i shkon për zotin në njëri falënderon dhe beson vallohu te nun çka si moçi si? smuat është allah yakabo ja allah jela abu haram vetë zulumin çfar hadisë muslim Ka të në lejë salatu e selam Ja i bedi, la të dhalemur, o roptemi, muzbani zullum një një tjetër Fe inni harëm të dhull me ala nefsi Se unë ja kam ba haram zullumin vëtë vetës Dhe këtu vezër haram zullumin vëtë vetës Nuk është si kur që i thojnë përshemu disa prej e sharive dhe maturidive dhe disa prej gjehmive Se Allah ja kam ndalu e zullumin e cila është e pamundura Jo, e mundura është Ka mujtë Allah me po zullum Sepse si kur mësë kisht mujtë, kishkon këtë me thonë një këmbo haram vetës Nëse ti që tasën e merë me quqë që tu Edhe thurë, jë këmbo haram vetës me kop gotën Ata manë? Jo Jë këmbo haram me kop gotën është kur ti kita ka të me kop gotën Allah dhe të jë këmbo haram zullumin vetës Njani si di falem dëronë zotin Dhe i beson atina Dhe të Allahu gjeluala Që ka i du të zotin me dënu ata? Që i du të Allahu të bare kjo e tala me dënu Kur dijet Shë e e shton dhe është mirë njohës për rrupe Kjo bezrajo që ka arë në Kur'an Në ajetit të Zotit të Barak i Vëtala Se për këtë dhe zë fjallëve të ulemave Ka narë shumë brej fjallëve Cilat normal, gjithë më kemi than Fjallë të ulemave Edhe nëse dalojnë formulime Ata janë një brumë Në fond dalin një, një, një kuptim Ka arë nga uh, katedeja E imri Allahu të Barak i Vëtala Shekur Ka thanë Shekurun li hasanatihim i falënderon Zoti për për të mira. Çoza, foto Katadija, Allahu robët kur ban të mira i thot, jemi mënjojë për këto të, të mira. Dhe kjo mënjojësi është po ti shtojna, po ti shtin xhenet. Kjo është mënjojëja e Zotit e barek ju vetalla. Ka dhan Khattabi, el shakur është ai i cili robve me pak adhurim i shpërblen shumë. Me pak adhurim i shpërblen Shumë Thë jërë dhe biljesirimin e shukër A i knasht me pak për shukërit robit Ha? Të pak i thua allot Ndit dhe zemër Nisët e katorosh ka ti jeton Tëjt hekja gjumë apo, apo dhejt Dikushet e dhe tram dhejt Masmejt barët Sot ka ndru më abetet Po nesën tëjt Hek i tëjt Hek i tjera Sa minuta i thun dita allot faliminderit Sa i thua ozot faliminderit për të miran Bëllaj sot një njëri me të dhët 10 eurë Mallai smunosh në në sens po fol mi njëri tamam me ndërgjegje smunë të pa mos më ha ditë për të mirë apo kur ta shohë rrugës nëse e shef e, e ndron raportin kësaj herë po zoti o jo, vëllazër po zoti që thotë të mira çish i duhet falemi nderi çi duhet sinjë të ka dhonë ai çi duhet sa kushton kët sa kushton vesh zemba, trupi, shithu, nga, e, e, e, Kodemel, këtesi, i zemra trupi të mira çish do për ne nga ibn Qudam al-Maqdisi çish i qeveriment Shqisa Si Allah ne ka donë shqisën e të prekme Dëgjimi Shqimi Apo Ane përdojnë Korona ta hukë shqijen Apo E kunder të esmunjët Covidit ta hukë shqijen Dhe do pasmi shqijen Dhe kush të ka mundcu me e shqiju bukën Me e shqiju ujin Me shqiju të mirat Këtë dhe si kush ne ka donë Allah u gjeli gjelalë Si mi thamë faliminderit Thotë khattavi Pak mi thamë faliminderit aj Eza shumë Thotë na ezojna shumë Në të Shumë, gjellë, gjellë, gjellë, gjellë aluhum A dhe kjo ka ardhë në fjallët e Al-Khattabi Gjithashtë të ka ardhë në Në në njënë, e i mën qajmë al-Gjëzijë Në poezinë e ti të madhe Ka thënë, dhejmëra Allahu të barë kjo e tala E shëkur, është dhejmëra rima Thotë, wa huë shëkuru felen yudajji asajjë ahum Lakin yudhaifuhu bila husbani Thotë, ajo shëkur, Allahum, gjellë, gjellë, gjellë Thotë, a edhe du të përmenjëmi se nga mos humbja Allahute veprave, është edhe mos humbja e veprave të mira për kja firin nuk ta humbë Allah andaj, përka orë për Ebu Talibin se kure kanë piti se për e djemve, dhe nga minë a.s. që ka për babën tonë, që ka tham për jama sëna ka tham të ta lutin edhe e shikoj e më funë Allahute Gjiljali ka tham do të ja lecojnë ma zapin, ja veshmini par nëlle të zjarët, i vlojnë trund nga kjë zjarë, por nuk e nxjerr më nga nga nga zjarri. Ky letsim doze për çka është? Sei kanë dihumu për nga mëlesan? Sinip. Nuk i kanë dihumu si për nga bar. Nuk i kanë dihumu si për nga bar. Faut ibn Qayme Jojie dhe shton pa llogari. A? Ka në Kur'an ayete Allahu Jellal uala ish për blen durimtarët, besimtarët pa llogari. Çfarë do më pa llogari? Pa llogari, bazar. Emon, çeka se duhet të bëj. Jo, ja, jo. Ja, Sedeti sa se të shpulli. E cedë. Dhen dhër Palogarit është edhe të tila Am shushmëri adhës Ka përmeni për gjuzin, në kaime të gjëzhinë Në nëjëri për të ti, hadi, el-ërwah Hila biladil uzzusi, për, e frah Udzu si, shtytësi Për i shpirtrave dret Gjenetit Allahut e bare kjo e tëla Ka përmeni se A ka ma palogari se sa me të lanë gjënët Për 60 vjet ha, Me ketë kërte kërte Shoshit mi mirë A dalin dhe mënon një vjetë tamam A dhurim Ti me të lanë gjënët Pa fun a nuk ka Palagoria Ti në gjennet hin Allahu lusë për që allot në bërë për të në rëgojnë nga zjarri A nukon i meti madhe Allahu pa funcish Ne me më nash ti në gjennet Qëka ki bërë ti me hin në gjennet pa funcish Qëka ki bërë A dhe ka orë hadith Së shëhidave Se zotë i ongjële gjele a luhu Kër i merë shëhidat Ka orë hadith Se i vet Qëka doni Qëka doni Dhe shiko këtu vjen emë në lau të shakir Qëka do të Ti e ka Një për transmitim e gar, sa do thën o zot. Kur i shohin çka ka përgatitur Zoti Gjale Xhalalu, thën o zot. Na kthalli një herë, ta bvon atënjtë. Ato jo këtë. Kjo është e klub, jo. Po këm ndjen vëzën na kthalli një herë ta bvon atënjtë. Jo bishman apo. Na ktha pakser në shtëpi ç'ti djal, nipis që kishandreç. Jo, o zot. Kthamë dhënë një art desportiv o jo, zot. E pse vlezër kjo? Kur e shohin çka ka përgatitur Zoti Gjale Xhalalu po robte vet. Dhe kjo është pa pa logori. Mal li li i libadi alehi hakun vajibun huwa awjaba al ajra al azim al sh shan. Fadiban qayma juzia, yorob çega mballahu te vajib mish p'blie. Ndon ku mish p'dan a zot, s'ka shp, blen sikur çian disa prej njerëzve, shprehin fjalë të, të të liga, të rrezikshme, sikur që citat i kemi dëgjuar edhe vet, thonë për shembull për namazin apo Ramadanin, ti thu për shembull, inshallah Allah i tava kabull, thotë s'ka çora pa kabull. Kështu e kemi dëgjuar edhe njerëz të tjerë. Dhe kjo është prej ligsis dhe ignorancës të rëngarkume për Allah në të barekje vë tjela kush murë mi thonë Allah s'ki qare për e bokabur hadithi që ka nësaj i Bukhari shiko këtë hadithi ndash për shpërblimi, ndash për dënime njani i ka thonë thot pe mësën, një ropë i ka thonë një tjetëri le i gjunat, këthe ju zotit oj ka thonë kërë për në tane prapë kërë i ka thonë le i gjunat, këshyre për në tane këthe ju zotit, kërë për në tane Pasha Allahin Allah i kur së të falë ti je Kur së të falë ti je Këthe e ka që të ranë Ka dhënë karangë Ti kur Allah i së të falë E pranë Allah i Sigur të e pranë As s'ka E pranën sigur As dënën sigur Qëka dhëtë Allah u të bare kjo e të ala Mende lëdhjet e lë aleje Kush ban bëjnë mën tëm Kush ban bëjnë mën tëm Ja fala filanit Ti ti hu pa pukë këtë pun Që dhëzë një fjarë Ki ka bëhë pun qanad urusi sot chele chelal i ka thanjan sikushe ne plot na mer me ja ve filanin apo zbotaj ku editi odze njeret njeret ka antrasmedime por omun khatabin skan priç ja e bont musliman kur omun bil as skan priç ne siman musliman allah i ka musliman ikrime tu hebe usam mege e ka luftu muamed esam funa ka ka bronu pra islamu andai allah jalla nu ka dikush ja ban hak ni diska suni thom ta kam hak de ki me madha jo thodi mon ka ime jozie huo awjeb al ajra aya qapo vetes obligim shpërblimin e madh dhe privilegjin e shej Allahu te bareku vetala shum kella wala amalu ladei dae fodim qaima e zejuzia kurse si as nive per te allahu nuk ishte humbur in kana bil ikhlasi wal ihsani ne sa jo veposh bam me sinqeritet dhe bamirsi e qe osprei Holësirave të zotit në logari Shikëveze Kër njani pëj njerëzve Për qemi Punon me një firë Punon me një firë Edhe gjem puna me e shpërbluje Gjem puna me e shpërbluje A ka mundëci si ajë shef Dhe ajë do mëllon Kryësus i veprës I punës vetë A mundët me e shpërbluj Gjdo punëtor Tamam zero zero Ketë qka ka punuaj Jo Shka mundëci si. Andaj puntori për shemur mundohet me të regu e kumbot që ta e kumbot që ta e kumbot që ta. Mirë, nëse, ha, nëse shefi ditit qka, po puntori se si... në kamon shefi, po të masë i kisë pelit, s'ka me shpër blikë ta me zonë, që ta dije që ka merit mirë, Allah u gjelot në ndryshet, del në ropi në akiret, a di sa pun të mira, si kur e dhe të kshijat, i haron ropi, ku e di? Andaj ka orë hadithin e, e bitaktës. E asoj karteles, ku një njeri del parazotit dhe vendosën veprat beshore. A ditë dhe zërë puna shumë e madhe. Andaj shiko Allahu Gjilea për i dritsiz dhe. A tërë, kur, kur, kur i vendosin pun të ti, rranon e kësia. Ska hajrë, kur gjo? Edhe bindit taj se shkoj, shkoj për në gjenem. Allahu Gjilea thot, a ma sot është dit e dritsiz? Ti e ki një pun, ta matë mi edhe ketë. Ta më atë me dhe këtë a, nështë, a, a ka dikush që gjikon që shto dhe zë E ka haru këtë këtë pritë pritë prit. Unë e di se këtë A i më paskon nuk ishton shkova Po jo pritë o zëtë e kam dhe një punë Thëtë jo pritë se këtë një punë I thëtë me lacheve Vendoj se një në karteli A zëtë jetin si, si ndo dhe jë I ka arbitaka Vendoj se një një shkrim Dëshmin e këti Se ka dëshmu La ilaha illallah Kër e vendos ka ardhë hadith scorranon kur e vendos fluturojta fluturojta allah u jella thot sot es drita e drejtësis ande ze kjo es çneve që na çetson ti bant mira dhe harroj shik i nevoj me morshenime sot e kam falë dojavoj ka apo sot i fol as ka zure çate mos i shkruj ti allah u jella li shkru allah u jella li shkru mos i shkruj vepra apo sot vezer por shemun ja prishime vepra çish baco incizimi pse kjo me botur us botur pi mal me u vall njerve Dikutinja me pes kamera Nuk nuk orë regull Mi, mi nën shmu derin këtë nivel fukarat Si dushme po kherë ban pa, Edhe ato justifikimet kota dhe zë nuk vlen Jo duhet na mukan transparent me popën e kujti qka Kota dhe zë Ti bane vejbrën, zoti e shkru Po mirë tja, po menon se ti shkru ma mirë se zoti ja. Nuk ka gjithë të gjevabë dhe zë A po menon se ti pithu Kjere, jaku i këna nga logarit Jo dhe zë, jep sadaka dhe haroj Sa ma shumë që ti haron Allah o ti shtonë Sa ma shumë që ti haron veprat e mira, Allah o t'i shtonë. Dhe sa ma shumë që t'kujtojnë këqijat, Allah o t'fallë. Që t'kujtojnë këqijat, lipis t'i kfarë. A dhe zërë, prej numërimi të është dhe tjetra. Në Facebook. Kjo është pro, dhe zërë. Që kjo dhe zërë njërzit se, se sa janë, e, në monë, dobot karshi Facebookit. Në shëtit jesu në e banë pa ju kalëzukit njërzve. Kjo dhe zërë është nisë ajo Në emocion s'rri pa e shpërfasati. Se jam i mburzit që mua, që unë jam dukaj, që unë jam i gëzuar son, që unë po habuk. Po tur po ballmo se nuk nuk nuk nuk i ka kur kush galet te tu. Ti paraqitju Zotit. Paraqitju Allahu dhe El-Jelal. Andaj Jaqub i çka tha, sa prun jamil, duhet me paspër, djali ka u po Zot. Po para me notime të djali. Jo në Facebook po, kumendit ku e nxënë njerëzit. Ati djali ka u ka thon, sa prun jamil as Allahu në të ardhin me hum gjithë, na shtalloj me beke kur i ka hubë edhe Yusufi edhe Bunjamini, atë besimtari i cili adhuron Allahun, atë që Allahu regjistron, ai numëron, ti s'kevojmë numërua, ti s'kevojmë numërua, atë që pikë sa e vëzëllosh, jo çdo san mendjen në Facebook. Në zëdhënë ayet në ajdën e fjalë mirë, ka mundsi dikush më, me, me përfitopja sajt, apo duhet disiplina ekzistoj, jo zë san. Apo apo fmit, e mos floj as me të, isë is vullën avretë të thërë. Allahu Yusuf ata dhanëve. Fadhiban kayma jozia in a'udhuu fabi adlihi aw nu'imu fibafdlihi walhamdulil manani fadhiban kayma jozia ne sdonohon me dreçin e zotit ne sidonon allahou ne vebra detera e ne se shperbleh dhe in jannat atara me vlerën e zotit walhamdulil manani dhe shikotu walhamdu lil manani falenderimi hamd i takon shum bujarit ne se qenjën e ka e cila meriton, meriton lëvdata. Andaj, kjo është ajo që në ka ardhë në fjalët e ulemove. Dhe zëneve kua në kam baru, por se duhet i përmenim disa prej, prej mësimet, se duhet i nxerim, ndoshta e, për të plëcu nga se kjo e mërë shumë në nënësi dhe pa e kuptimin e kjo e mërë, ndoshta edhe e, nuk mund të hapim dritare për të kuptu disa emrët të tjetë se të avin nga emrët a lovë të bare kjo vëtjara. Do të shajmë vazhdojmë edhe një ligjëratë ta mbajmë për emrin Allahut te bareke tuala e shikur. Sa e përkëdëz apo rosive si duhet të reflektojmë na apo më shpreh në ibn Kayyim el-Juziye ti duhet të mos poziciono quarshi emrit Allahut shikur, dietor kam përmend disa prej prej dobive. Dën kët në kët kontekst von robi duot më kon shumë i kujdesshëm. Që sa raportim emrin Allahut te shikur vezë është raport tregtije më fitoshum. Mos me ditë me, dit, me shfryxu emrin Allahu xaluala shikur. shikur në kuptimin e durimit, shfiton robi. Hum. Prandaj do të shohim edhe disa prej ditëve të tatë kanë ardhur në, në këtë çështje. Mësimi i parë dhe zë, është tani e të kalojmë atë mësimin që kemi përmendur më shpesh, që duhet po të pohojë Allahu këtë. Që formalisht do të liserat, sepër mësimet e para që e përmendin dihetarët, është më apohu Zotit këtë. Shekhur që ka ardhur Kur'an, pa interpretume interpretime të gabuara apo të shtrembruara. Mësimi i parë, dhe zë, nga imë në Allahu Gjilëllë allah, e Shekur, është të mbinqën, kundje, që të besoj mbinë qëmë, pa lëkundje, dhe pa shqecim, se Allahu është përblenë të pakëtën me shumë, dhe të keqen mbarazë, dhe shumë faljë. Kjo është mësimi i parë, që duhet ta, ta kuptojna në këtatë. Dhe tu në këtë, këtë kontekstë, ka nërë disa prej ajetëve dhe hadithëve nga Pinga Merion sallallahu a.s. Ka mësimi i parë, Në gjiri ma në Bukhariju, nga pinga mëri a.s.s. Se pinga mëri a.s.s. ka thënë e hadith La tahkiranë minë el ma'ruf i shejë Dhe kjo shpreja dhezë la tahkiranë Në gjuhën e, shpreya, e tila, domon, pinga mës.s. kush e lezën hadithet me vëmendje E gjithën së shpreja e cila do mënë Përja mës.s. si kur kërkon vëmendje në dë gjusit Dhe ka thënë e bu dherrit La tahkiranë Dhe kjo në në një vezër, i thëjë në në të shdit Në një përforësimi Asë se si Mosgabo Me në nëshmuë Tahkir është me thonë Ska vlerë kjo Apo në sitë të du me thonë A që kjo më shpotona Robi me thonë A bashkë që kjo më shpotona Fërë me sënë thotë La tahkirande Mosgabo Kurse si Me në nëshmu Asë një sen për punëve të mira Asë një sen Asë një sen Për punëve të mirë Dhe ka arë shejën është e pashquar Qfar do koftë e mirë? Mosën në në qmo Vëllohu en telka e hakebi Vëgjhin talkim Ka thënë Alej Salat Vë Seram Qoftë që i skikur gjo me vë mirë Thëtë e nësam, në samë Mosën në në qmo qoftë me e taku vëdhavin ta Dukë e u bësësh Vëgjhë talka Ka në orë disa komente Ka në thënë është më shumë se bësëshja Nga se talkë i thënë z Zgjerimin Ndërsa zgjerimin gjuna arabve Por do, do të të përshumë për anë Njërën apriator është disponimin Që mu atë plakat rruhë Por që imot, uh, jam i hareshëm, jam i gëzushëm A da të të përnësam Mosgavome në që mu kur gjopi vebrave Që ofë të dhe vlavin tanë me, me, me taku të kërë busqesh Tanë në vezëve se këtër A mundët që njëri thotë A vesh pëse i takoj njërzit të busqesh Musliman është problemat? Po Thetë me samë, mu se si në qmo, që dije, që kjo mund më stinë gjënet? Që kjo mund më stinë gjënet? Ju kujtojtë haditit, kemi përmejnë shperën, haditit, një, një thotë vë me më samë, bagi, bagi, bagi, dhe zër, është një anë e cila banë zhina, po profesion e ka. Ha? Profesion e ka. Nën në stop e banë shatë mu, bagi, amorale, përdalë. Thotë vë me më samë, ka qenjë një përdalë, para ju. Dhe një ditë për ditë I jetur, ska uj me pi E kanë djerë këpusën e vetë Edhe është munumë bunarë me ndjerë uj Dhe ja ka dha Qështë i thotë pejmës e më kësaj? Fe shakar Allahu Allahu ja falenderoj veprën Tha hingënët Dhe ja fali zinan Dhe zinan ka bo Profesion e ka Profesion e ka A le i sara sa Mosgabonimin në shmu veprat e vogla Sepse ka mund qi një, një vej për e vukëll s'kin gjennet Adi tjetër për e mësam thot Njani ka ka lur rrugës Dhe ka pa një penges e ka, hek, e ka hek Dhe Jo si kur këtosh ka e heki një penges Dhe mësani ka dhët fota bo, Ne e këna shtru një lullit qëtu Këna që të, në tash Jo dhe kjo mi të nëshmu njës Mi, mi, mi, mi ba si, si mi tajdu si kapsh jo, jo, Një vej për për zoti Kur kur se ka pa E heki një penges për rrugës Dhe me ta njës dhe e Allahu ja, ndr ja, ja ndrejsh një shpinjënët Këtu në nëzër janë Fjallë pengameri sallallahu aleyhi sallam Nga profecia, nga, nga lajmet e shpallës Nga lajmet e gajvit Andaj, thot pengameri sallam Assesim ose nënçmo Një veper të të njër Gjithashtu ka ard Sa i Bukhari, sa i muslim Hadit jetër nga pengameri aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall Këta në lejë salatë o salam, rrua në, në prejzjarë, sa të mundën e? Qoftë edhe me një copë gjysëm hurme. Këni pa hurme oveza? Hurme. Jo me një, se një, pak me ma e modë. Thotë për me sëmë, me gjysëm hurme, me gjysëm hurme, Allah u gjithar mund të me shtimë të kanë gjenet. Po në është par, të, par atë në djenja të sët e kaploj në robin kërë e shatë di kanë që s'ka. Për pra ato ndjenët e serat Robi thot Qyshtja plose që ti nevoja Qofta qo jo me një dinar Qofta qo jo me dhë dinar E se dhë dinar të dikujta Ka mundësi janë Një miar të dikuj tjetër Sa i ka një qinë mi Një mi janë dhë dinar për aka E dikuj që i ka një mi dinar Një cintë dinar të janë Raport një Andaj që i kos Ale i salasam se si e ka Si e ka përru Pas e ka thonë E nëse nuk gjenë As gjithë hurme s'ka hiq radi Allahu an thot një ditë prej ditëve isha në xhami pengame de sa sella la u shtrina u shtrina se sumojin kont pyuris pyrious pasai dale për, për, për, për shembull filozof charlatan thot nafa se munda pe burairos se na e shekuve ne illuminati ne sheku 21 apo gjithasë janë ata që mungesë njëo sahabe se sfat Farf sakrifice ka dhonë për këtë fejtë zotit të barë kjeve të tërë. Thotë më shlunë kam për urijës. Shikë që ka ndohet, rështë i sharake. Por ka ndohet, me eburej radiallan. Thotë ardë ndë sahabe, që ashtu mu drithshin mu trupi për urijës, ato thë ishtë fillu me më borukje. Shikur plotë pisot në njëzë. Rërë këtë me gruinë atje, o gjokë, diku ishtë sa të mla rahat, kushë sa të të lana rahat, trunë Rokët me me me shefin, rokot në punë, rokot atje. Hoxha ajde frikë. Nuk shkon kështu, oz. Na, ti jo, shtat modar faza gjimë do të futi ana. As mundiqon ajo. As mundiqon që ti belezon 7 modar, surën më të madhen Kur'an e lexon. A nuk nigan ajo? Aba rukia nuk e ndron trunin. Nuk ndryshon ato ndryshimet e trunit. Çka do të bura era? Do sahabë menun se unë nuk ka kap ndaj gjëna të ndrit. E u thojë se Lemë në mërezë e bukës këmë angët Unë e i unë t'jam, më zëmba një rukë Andaj, që ka ndollë e zërë Ka pasë a avë që s'ka pasë asë një hurme Andaj e borera ka qenë nga ehlu suffe Ato njërë së zërët kanë jetu në gjami pa shpi S'ka pasë shpi Radiallahu anhu Vë ardaha Andaj të të pinga me samë Nëse nuk gjenë Gjushurme Febi kelimetin tajibetin Le të thoi një fjartë mirë Që ta dhe zërë Ska Një fjartë mirë, mund është me gjithë Kur gjasën i ti dhanë, jepja një fjartë mirë Zotit një mofë, një shala ki sukses Allah i të zhitë problemin Shka më shumë shumë shumë me dhanë Ne asë ndej, asë ka ndej Allah në përmështë të gjithë Adoj kjo ka ardhë në aspektin e, e Mos në nëshmimi të, të veprave Të veprave të mira Gjithashtu ka ardhë dhe në Kur'an Në surin dhe lëbëkara Se si Zotit jonë të barë e kjo vët E shton sadaqaja Ka thënë Allahu të barëke vëtë Në suhënë bëkër ayetë 241 Mëthëllu lëzhina yunfiquna amualehum Fë i sëbili lëhi Kë mëthëli habbetin Ambetat sëb'a sënabila Fë kulli sëmbuletin miëtu habbetin Wallahu yudhaifu wa Lime jeshe Wallahu wasi'un alim Shembul i atërët sëtë japin Nga parët e tërë Në rrëk të Allah Dhe zërë, kao një adhid nga penga Mërë a.s. S. Ka thënë sallallahu aleyhi sallem Allahu e ka zbrit arin dhe argendin Mu falë namazin dhe mu dhanë zë qatin Nga se pojetoj më kohë në materializmet Njerëzit nuk din pas me mledh dhe me grumbullu dhe me tubu Allahu ta u re Jahsebu enne malahu e khleda Thë dhe Allahu gjila kapi njezve që menojnë se parja e banë për gjithmonë më rej jo. Allahu e ka lanë parën, arin dhe argendin Për dy punë, mu falë namazin Muni mu mu falë namazin Më ndërtu gjamia, më bëha gjalar, më bëha djetar, më rrujt fjallë, e për nga meri të në lejtë salasam. Dhe dita, më dhanë ze qati, më një mu fëkaraja, më në lau parët, pëse i ka shluë, pëse i ka shluë parët. Për më një një një ma i ma, jo, për më falë namazi. Dhe shikoj, këtu Allah u gjelë, atatë të cikët, i apin parët e veta në rukëta zotit, rukëta Allah u gjeluarë. Êshtë sikur shembul i një kokre. E cila embe të tseb asenakit E cila indzir 7 kalin 7 deg Në gjdo kalin Apo deg Ka nga njimi kokra qera Dhe këtë shemë o lezit dhe, dhe sule vekarat të të shpikojna Detalisht Qëka të të lau qinë e gjellet? Dikush një kokër e gjumë Në to binë 7 E natë të 7 Të të, të lau na Ka një cintjera i shtojna Të njavësht duhet Të pak e shtuin Allah u gjellet e ban E ban shumë Dhe merë e shemë o dhe zërë edhe në aspektin fizik. Aspektin fizik. Qëka ban njeri kërë e merë bukën? Ha, Hajtë ka du, qëka ban në aspektin fizik? Në nga se kjo ka arë normal, për ata që ka japën. Për me në aspektin fizik. Qëka ban, ban njeri kërë e mbjell grurin për me hangë bukë? Kur qëa o dhe zërë pak e të qanë të okën, e, e gjungë një farë, edhe rritë shpia. E loj e ban grunin, e ban bukën, e janë dhirë molat, janë dhirë Shka ban prindi kërë furnizot me evladu dhe sa Allah u gjithë në thotë Ti pak e jep ne e bojmë Andaj dhe se pinemi nuk kërkohet Dikush kujton se Allah dhe të mama tokën Jo jo, unë e maj tokën Ti banë një të mirë të vogër Ti banë një të mirë një të vogër Andaj për nga mele ale i salatu Selam përmeni hadith Një njëri sili vjen gjami e le zonë një ajet Përmëno, një ajet Apo djë ajet Apo tre ajet Dikush më në thotë A bosh, A do të thash pastaj por shumë njerëz janë jamë 10 minuta për varë dhe nuk e kanë çelë me lexu një ajet. Thotë pohojën një ajet Sash. Apo apo do të sapo të thotë marrën vjen me lexu një ajet. Një ajet ka thonë sa, një ajet fjalë Zotit. Allahu ush problem. A do të Allahu ja shton kujt doje, Allahu është i gjallë dhe i dişen. Gjithashtu Allah bare, kapërmen, Nisa, 14, Allahu te bareke ve tala ka përmendën në surën En-Nisa ajet 40, sallallahu gele jelaluhu Ona e shton nga ana e tij gjithashtu ka ardhur në surën Shura ayte 23 sallahu te bareke vetala e shton te mirën me te mir gjithashtu ka ardhur në surën Al Hadid ayte 19 sallahu te bareke vetala ja shton aty icili jet po dhirt Allahu te bareke vetala gjithashtu ka ardhur në hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem madin se ka thënë imam muslimi nga bi mesud al ansari ne gja me perfundona ka ardhur i ja kapu Një deve për nga mërë i së sëllë Edhe ka posat litarin Qëka e ka litë dem Edhe i ka thonë Ja Resullallah Hadhi hifi se bilillah Ja Resullallah që këtë deve e kam Pejab për hirtë zotin Në rrug të Allah Qëka e ka thonë për nga mërë i sëllatë sëllatë Ka thonë Lekë biha Jumën qiyamëti Sebë omietin Sebë omietin apatin Kullu ha mëkhtumë Për që këtë deve që ka në edhave, rrugë të Allahu Gjellin Gjellin Luhu, nditë në kërametit, ti i ki, se brëmi e tin. Dhe kjo hadith, që këtë, sa i muslim, hadith me numon 1.500 e pes. Një deve e këllam, një deve. Sakë mundhë me kushtu një deve, 3.000, 4.000, 5.000 eur. I ka tham, 701 të Allahu ka me të këtë dhije, dita ky që ametit. Dhe kështu ky kabar, ky kabar është kabar konkret. Ne për shembull, kush jap shasë këty e bimason de ansari kanë konkretë. Ti çfarë tash ka mallave? Po, ka më lajm 700 Allahu ka më diton. Dhe imam ne u i do të kaur di komente. E para 700 dhe Allahu në xhenat ka më diton. Heç me to si dush, i mas si dush. A ka argument? Ç'është problemi i sta çindë? Që problemi i 700. Shikova zë. Nyaja Allahu Gjeraja garanton shumë Në khele Dhe ajo që ka ardë e njajshme Te Othmanim Një Afani Edhe ma e ma Një luft për luft e për e nësëm ka posë nevoj shumë me investuar Dhe ka thënë së hape kush po investuar Se kemi nevoj Apo kemi nevoj Dhe Othmanim Një Afani E ka posë një trekti në shamë Kemi përmendë se Arapt ka mbo trekti në shamë I ka posë një qinë ka ardë 960 dele Pasani kë imam dhe që ka bo, devëveze, lidhë njëra me tjetëru njëra pas taj drejton, tjetra tjera t'i shkojnë masa sajna i ka drejtu ka shami, me shkun sham mi musha ta me botë rekti dhe i thot njërni a e këtë gjushë ka thonë për nga mila li, salat, e ordënon shërptorin e thotë këthaj e devën e par me shkuveze me mentalitetin ton në shkojnë njërë në të mushen ja bi ma shumë, jo, këthaj këthaj e shkojnë i morë dhe katërdo të kuaj Iboni nimi, 960 dheve me 48 kuaj Dhe e rësullua që Edhe shkoj të shpia e murë një Qese, apo, kart, qese me, me lira Me dinarë e direnë Edhe ja ka gjujt, akon për mësam ullur Edhe ja ka gjujt në prejnë Në prejnë le ka gjujt, që edhe që të e rësullua Shiko që i ka thon për mësam Shiko që i ka thon Edhe dhe sahabë, përëme, otmar i bëni afani Otmar i bëni afani logaritë për i ulemave të sahabëve A shiko së ka thonë Asot të na, men se njërzit më angajhur me punu dhe me dhanë në rukët Allahot, a i mirët me fetfaja, a i do me zhanë rolin e hoqës. Odo t'i këshiko, shpëtoj e vetën ati ku Allahot t'a ka mundëcu, më shiko me ndru rolin. Osman ibn Jafoni, alimu, kanë, dhe shikoj që ka vo. Edhe kër i ka morë me hënsam dhe i ka qenë, edhe i ka, mën, shikur i ka shpërnda ato, ato lira, dhe shikoj ka fa. Ma dhërra, uthëmane, ma faale, ba'de dhe like Piso, kur dhomos i ban, çka ban këy? Dam. Çka doin të bvojën? Allahu xhenet ia ja ka ia ja ka shkruajt. E pse nji ket çast dhe ia ja façet ta? Pse bash nji ket çast, se vepra ka shumë të mëdha. Ti ta kthaj pasurinë tënde, tregtinë tënde, merja Allahu, apo kënoq, çjo na këto bele xerojna, le ta më lexeroj. Po me e dhënësh diçka këy diçka jo, tjetër. Ose ajo buq tjetër këto, kjo buq tjetër. 1000 padresëra jo që ishin edukuar sahabut ishin se e dinin se si t'i jap Zotit ay maqtan si t'i jap Allahu ju li jalaluhu El lutja Allahu te bar bareke ve teala, që Allahu të na bëjë rof falëndërues dajtina. El lutja Allahu te bareke ve teala, që Zoti i ngjëlë xhelalu na mundson me jetuaj jetën tonë për rritë Zotit te bareke ve teala. Na muzajmë tonë me dashuri për Kur'anin, për Hadithe ne pejgamberit ali salatu selam. El lutja Allahu te bareke ve teala, që Allahu i ngjëlë xhelalu na mundson me jetu dhe me vdekje me Islam. El lutja Allahu te bareke ve teala, që Zoti i ngjëlë xhelalu musliman të kush që Allahu të ndihmon, yetime të muslimanëve, të të von, kriminalë, zulumçorët, Allahu nën me zveti të çmartallon. Aku qouli hadha wastaghfirullah wa li خف سفره انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين